الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسل وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرق قدير ويسكن الأنبياء وقلت كلا من لسانه وهو قولي سبحان تلا من لنا إلا ما على السلام إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم النضال فحيكم بتحية الإحلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-tuan eh, dan perempuan yang eh, Dia Allah Pertamanya kita Sama-sama kita Panjakan kesimpulan kita kepada Allah Dengan izin pelampangan yang, yang lebih penting lagi Kesendurungan yang Allah Sampai campur dalam hati kita Membawa kita untuk duduk sama-sama Dalam masjid yang amat besar ini Keberkatan yang ini so, Dalam bulan biasa Besar pahalanya, keberkatannya Apakah lagi dalam bulan yang Mulia ini Bulan bulan Ramadhan ha, Bulan Ramadhan ha, Tak pernah sempena apa Ramadhan ni Jadi kita dalam mood Ramadhan Saya pada pagi ini nak cakap juga tentang Ramadhan lah ha, InsyaAllah kuliah biasa kita nanti Akan kajut yang Yang sama sepas Ramadhan ni Jadi kita ambil sempena Ramadhan ni jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Eh sebelum saya mulakan takbir saya, sedikit mengumarkan apa ustaz saya ni dia dia sudah ada pencen, dia buka majlis takbir. Jadi dia minta orang-orang pengerusi nak minta sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi imam dah bentangkan tajdad nanti dia siapa yang nak beri sumbangan ya saya terima kasihlah baik tuan, -tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ha? bulan Ramadhan ni tuan-tuan biasanya imam imam ha? apa dekat ustaz tak kecanglah daripada baca ayat ni kalau tak baca ayat ni ceramah bulan Ramadhan tak sah ceramah keluar depan pintu makmum tahan tak ceramah ustaz tak sah saya apa tak salah tak baca ayat daripada surah al-baqarah ayat 183. Saya tak nak, tak darak nak berniat nak baca ayat ni cuma yang saya highlightkan di sini dan sekian iaitu andzaat puasa ini ah kama qulna ha? al ladzina min qablikum ah bagaimana yang kami fardukan ke atas umat-umat yang dahulu dahulu tuan Selian. Nak bagi tahu apa tuan-tuan ya? kalau tuan-tuan tengok -tuan, ibadat puasa ni dia wujud dalam semua agama bukan keadaan agama yang agama wahyu agama Kristian agama Yahudi ada juga dia wujud dalam agama-agama yang bukan ha, diturunkan. Kalau kita tengok dalam agama Buddha pun ada tuan ibadat puasa. Ah ha? dalam agama-agama yang Hindu pun ada ibadat puasa. Maksudnya apa tuan-tuan? Ini bukanlah satu kebetulan kebetulan itu sebenarnya Sebenarnya yang saya cakap berlaku dalam dalam framework pemikiran manusia saja tapi dalam ha? dalam konsep framework Allah Subhanahu taala tidak ada yang yang bernama kebetulan sebab segala yang berlaku pada firman Allah Subhanahu taala berlaku mengikut satu perancangan ketentuan yang yang baik ha? jadi bila bila wujudnya kuasa ini dalam semua agama maksudnya Ha, Allah SWT jadikan puasa ini sebagai apa? Sebagai basic maintenance Kepada manusia itu Itu sendiri Baik maintenance dari segi rahanginya Baik maintenance daripada segi physicalnya Kalau saya tanya Contohnya kalau kita sebut Kereta Kereta ini ada tak kereta yang Tak suka minyak hitam Ada tak? Jangan tak kereta Ustaz, ustaz tak tahu tak Saya macam al Alfa tak ada minyak hitam. Tia lah. Ha. Mana ada kereta tak ada, tak ada sukan minyak hitam lah. Tak tahu lah. Eh, sepanjang pengetahuan saya, semua kereta suka minyak hitam. Kecuali kereta suruh kot. Ha kan, tak sukan minyak. Minyak hitam. Nak beritahu apa? Sukan minyak hitam ni merupakan basic maintenance kepada kepada kereta tersebut. Begitu dah dengan ibadat. Ibadat kuasa. Nanti kita tengok apa dia punya. Ha? Faedah-faedah daripada Ramadhan ini. Sehingga Allah SWT jadikan, wujudkan, wujudkan dalam semua semua agama dan sebagainya. Ini uh, juga dikaitkan dengan uh, sekena turunnya Al-Quran. Uh, Syahrul Ramadhan al-lazim unzilatihil Al-Quran. Jadi bulan Ramadhan ini bulan yang sinonim dengan dengan uh, Al-Quran. Sebab itu kita digalakkan membaca Al-Quran. Kalau tempat saya Alhamdulillah sebelum ini... Uh, Bukan sebelum ni kita dah biasakan dengan kadar rusuh. Sekarang ada peningkatan sikit. Kita tingkatkan kita buat di sekolah kadar kur. Selain berdasarkan seruah, maksudnya ringkas dalam 15 hingga 20 minit. Tapi cuma semayanglah 8 rakaat. Selepas tu, sapa-sapa yang aa, berkesempatan ada diadakan pula majlis kadabur Al-Quran di mana aa, ustaz akan ambil ayat ke tiga ayat dan aa, akan dihuraikan makna ayat-ayat tersebut. Ha, dia ada sedikit pening peningkatan sambutan ramai pada dalam bulan Ramadan ini alhamdulillah wasul Kepada madinah madinah ainun dan sambutan agak agak menggalakkan pada program setiap 11.45 kadang-kadang sampai ke 12 .00. apa 10.45 habis terawih kadang-kadang sampai ke 11.30 ramai sambutan juga jadi ada peningkatan sentiasa ada peningkatan tiga kategori manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tiga golongan manusia dan keselamatan iaitu Mereka yang sia-sia Yang sama keadaannya Ramadhan tahun lepas Sama dengan Ramadhan tahun ini Tapi yang pasti umur tak sama And, Umur maaf, meningkat lagi satu Tahun Meningkat apa? Kurang lagi satu Tahun maksudnya Untuk apa? Untuk sampai kepada destinasi Destinasi kita Tapi ibadat duduk sama ha, Maksudnya ini orang yang sia-sia dan yang berjaya, yang ni ajak peningkatan Ramazan tahun lepas Banding dengan tahun ini set set, set Maksudnya beri ajak nampak peningkatan Ustaz, saya meningkat Ustaz. Sebab apa meningkat? Ustaz, bila habis Ramazan Ustaz, berat saya turun ha, Berat saya turun Suruh banyak mana? 0.05 gram Ustaz ha. Okey, itu peningkatan juga Jangan lepas Ramazan Berat naik tadi ha, Keep it the purpose Maksudnya ramadhan ramadhan 19 set, nah, 19. Beri ada pening, peningkatan dan golongan yang silaqo bila mana naung sebintang hingga yang tahun lepas lebih baik daripada ramadhan tahun tahun ini, eh? nah, naung sebintang, naung sebintang, terjatuh dalam golongan golongan ini. Jadi bulan ramadhan ni saya namakan sebagai bulan Man of the greatest offer tu, tu, tu. bulan yang ditawarkan ha? sebesar-besar kan ganjaran, apa dia Ustaz? Pertamanya man <tinyan> shama Ramadana <tinyankan> imanan waqtisa ban gufira lahu ma'atakadjama -ma in zambihi, dalam siapa yang berfasa Ramadhan dengan penuh keimanan dan ketelitian, saya diri kadang, kadang orang terjemah kepada ketakwaan. Saya, saya suka tengok satu-satu bangka Arab ni dia segi dia punya akar kata. dia bila di sini disebut ihtisab, ihtisab ni daripada perkataan hesab, kita dulu untuk belajar ilmu hesab, ilmu matematik maksudnya, ilmu kira-kira maksudnya bila kita berpuasa ini, Tuan -tuan -tuan, dengan penuh keimanan dan penuh perkiraan Berkira-kira sungguh. Kita nak cakap apa? Kita jaga. Yang ini boleh tambah pahala atau boleh kurang pahala atau? Kita nak buat apa? Yang ini tambah tambahkan kurang. Ha, yang ini yang mana dia punya afdol. Yang mana lebih afdol. Maksudnya kita berkira-kira sungguh di samping penuh keimanan. Masa Allah Ta'ala kata apa? Ufira ma kata jamah min zambihi. Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita yang, yang lalu. So, boleh bayang ni offer ni ah ha? semakin meningkat umur semakin besarlah apa dia kan eh? sebab apa Sebab dia punya prinsipnya secara logiknya semakin meningkat umur kita semakin banyak tu dosa nah tak tahulah orang kat sini semakin banyak meningkat umur puan dosa jadi kalau saya punya ni semakin meningkat umur semakin banyak dosa maka lebih bernilailah apa apa ni sejak umur 15 tahun yang lalu kita balik laki-laki mungkin 9 atau 10 tahun bagi perempuan cakap tuan bayangkan betapa banyak dosa yang kita kita buat Allah Ta'ala kata kalau kamu berpuasa lelok sumihkan hak-hak ramadhan dan hak-hak puasa ini Allah Ta'ala kata apa I will forget all your sins contoh nak ambil offer yang macam mana hari kan nak hapuskan segala dosa-dosaya dosa yang, yang sebelum ni maksudnya kalau In case Tuhan jemput kita balik lepas Ramadan. Ha? Dengan kita buat sungguh-sungguh. Maka kita pulang menemui Allah. Dalam keadaan seperti seorang. Seorang bayi. Mantap, kan? Seorang bayi. Biar sebuah bayi jangan nampak. Yang bogeh tu. Dah. Maksudnya bukan yang tu. Kan. Maksudnya di sini. Dia sehalit tanpa. Tanpa dosa. Jadi maksudnya juga kena risau. Lah, Nak risau apa? Dosa tak tak? Tak. Tak. tak. Ah ha, ini maksudnya satu ganjaran yang teramat teramat besar yang Allah Taala beri kepada kepada kita dan rasulnya. Jadi kita ambil keluar ini. Bukan nak buat macam payah hussan. Oh, kita awal, -awal ni Nampak macam payah dalam ujian. Benar ke tuan-tuan agama -tuan. ha? Islam ni agama yang yang apa? Yang praktikal. Satu agama yang boleh dicapai. Nabi bila dia, dia, dia datang dia bukan bawa satu agama yang ideal. ideal dalam arti kata yang dapat disampaikan oleh fikiran manusia maksudnya kita kata apa the ideal couple ideal couple ni apa satu pasangan yang mana tidak pernah bergaduh sepanjang hidup mereka mampus mana ada pasangan yang macam tu yang tu dalam dalam sisiran boleh ya tapi practical life mana mana boleh Islam bukan agama yang yang setiapkan bila dia kata boleh ha, boleh capai maka boleh boleh capai tuan -tuan -tuan. ini yang kita kena kita kena ayat ya. ambil peluang tersebut tuan -tuan -tuan -tuan. bila saya Ha, Bapak dia takde buka email UAE ataupun kan? Dia pergi buka email UAE. Dia apa? Keluar yang top pun tu condolence. Condolence. condolence dia maknanya takziah. Ha? Oh, saya rasa kan bila terfikir juga nyadi kata berdoa, sampai kamu masuk. Merhumah. Ramadan. Allahumma jazina. Ramadan. Oh masuk Ramadan hari pertama, hari kedua, sanggih ba, sanggih balik, dengar siap. Ramai juga. Pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, tiga Ramadan, Tuhan sanggih balik. Kita juga kena berdoa juga constantnya supaya sempat kita habis hari Ramadan. Jangan kalau boleh kita bertemu lagi Ramadan yang akan akan datang ke depan. Bila kita balik, Tuhan panggil kita balik. Saudara-saudara bayangkan kan guna teknik of imagination generation jadi motivasi kepada kita teknik imaginasi macam mana ustaz so bayangkan kalau sekian kita kita mati kita mati dikatakan dekat US dia ada dia ada apa jenis focal kunci yang dia terim dia apa sedarkan masyarakat ni guna teknik teknik kematian dia Ha bila teknik ni kita boleh buat real dia boleh boleh masuk kandang boleh masuk pokok. kita tak payah kita guna teknik imagination juga. Cuba so, bayangkanlah bosku, sebelum ni kita duk bungkus orang. Kalau walaupun kita tak bungkus orang, kita duk tengok orang kena bungkus. Sekarang cuba bayangkan kita pula sendiri yang kena bungkus orang. Lain. Ini satu hikmat ni. It is a master of time juga. Semua kita akan alami, alami benda ni cuba so, bayangkan kita dibukuk lepas dimasukkan dalam dalam teranda tu tuan-tuan orang bawa ke kubur orang bawa ke kubur tu sekali tak sini jauh dekat jauh kalau kubur kat saya yang tapi bukit oh kat bukit kan dalam tepi rumah leleh juga ni masuk dalam tanah tepi bukit pula tak mana nak kisah dengan isteri dan anak-anak ni kan masuk dalam tanah jiran-jiran semua nanti eh dia bawa pergi masuk dalam keranda dia mau masuk dekat bila kita tengok, -tengok kubur dah gali dah ada orang gali dah orang buat masuk ke tanah kubur dekat menyiri siap-siap lepas tu orang kepal tanah pergi tepi bulat-bulat cendal supaya apa dia stabil dekat. Lepas tu orang campur penyodok orang pun masuk tanah. Kita tahu apa dia buat kan? Eh? Eh, tanah. Dan kita buat bawah pula orang buat macam sama juga lah. Kan? Eh? Kita kat method optionnya Ahidkan ha, kamu datang, dan kitab aku pula orang pun tanah. Masuk tanah, orang pijak-pijak bagi dekat dalam kedan. Orang pijak-pijak kita duduk bawahlah. Ha? Orang pijak dekat. Lepas tu orang tutup sampai habis, imam baca tahlil, orang balik. Dalam hadis yang sahih antum sekalian, dalam hadis yang sahih, kita dengar tapak kaki orang balik tu. Sospena. Ha? Sospena ha? orang ha? singkirkan ha? orang tinggi kita, ah ada tu orang melangkah balik kita dengar tapak kaki orang balik kita panggil tuan tuan. Kata isteri kita nama apa? Isteri kita nama Rosmah. Kata <tuh>, Kita panggil. Kita panggil. Tapi portionkan beloklah kan. Sen Sensitif sangatlah. Kan. Kan saya, saya nak bagi ibarat Moh ni tuan tuan mah senang Kita panggil. Mah, kenapa tinggal Moh kan, dulu kita bukan main lagi jaga isteri kita kan, macam menatang menatang minyak ayam, yang penuh mah, kenapa tinggai abang mah kan, mah pun rasa macam orang panggil, pusing kepala tengok mana ada mah-mah yang tunggu mah-mah tu -mah mati kita, kita, kita. balik lagi, ha, bila kita mati, dia kata apa, life must go on hidup mesti, diteruskan dulu bukan main lagi, we die together, orang-orang kan, bila mati, dia pun tak? balik kita pun dah isteri balik Panggil pula Alung Kenapa tinggi ayah Alung Kan ha? Tak sayangkan ayah ke Alung Dulu ayah jaga Bukan main lagi Alung Alung balik Panggil bangah Bangah Jangan tinggi ayah bangah ha? Mak tinggi ayah ha? Alung tinggi ayah Bangah tinggi ayah juga Bangah pun tengok belakang Balik juga pada waktu itu Kita baru cakap Apa sebenarnya yang memberi makna Kepada kita Pada waktu itu Dalam keadaan kiri Yang macam tu? itu Ditinggalkan kadang yang dengan sempit dengan panjang yang gelap. Pada waktu itu, jatanglah dalam jatang bentuk seorang manusia. Berpakaian putih, bersih, ya. kata, wangi. Dia datang. Kita Alhamdulillah Ada orang datang. Dan kita tanya, siapa kamu? Maka dia jawabnya, akulah amalan kamu. Aku datang menemani kamu hingga sehari kiamat. Alhamdulillah. Kita baru sedap, nanti Rakan sejati kita, teman kita, bukan anak isteri harta kita, nanti Tapi amalan-amalan kita. Yang ini yang kita kenal. Kenal sedap, nanti-danti. Sebab itu bila Syakir Al-Baltis orang buru yang hebat ni. Dia tanya anak murid dia, dia tanya Hakim Al-Asqal. Wahai Hakim, dah berapa lama? Berapa lama kau belajar dengan aku, Hakim? Hakim jawab, 30 tahun lebih guru. Apa yang kau dapat, Hakim? Saya dapat guru, 8 penyayang pada 8 masalah. Mengaji 30 tahun lebih dapat 8 penyayang kepada 8 masalah. Orang kita mengaji 4 tahun, 5 tahun dapat semua. Buang hati Imam Syabawi, buang hati Imam Abu Hanifah. Hari kau halas dia hebat orang itu orang dulu mengaji 30 tahun lebih ah ha? dapat apa lapang ha? ha? dengan saya ah lapang apa nak tunjuk tawa tawa pokoknya. si Hakim apa yang kau dapat Hakim kata tu guru saya, saya tengok tu guru dalam kehidupan ini manusia sayang banyak benda tu guru mereka sayang anak anak. Mereka mati tinggal tu guru Mereka sayang harta Mereka mati tinggal tu guru Mereka sayang kerja mereka Mati tinggal tu guru Saya tu guru Lepas saya belajar dengan tu guru Saya sayang satu benda Bila saya mati Saya nak bawa Saya tak nak tinggal tu guru Apa dia hasin? Yang kamu nak bawa ni apakah lagi buruk oh, amalan dah cukup satu jangan cukup dah macam dapat satu ni pun dah, dah cukup dah maksudnya kita kena sayang pahala amalan amalan kita pada sekian Ah ha, bukan kata kita oh kalau macam ni tak sayang isteri pula doa ni ni mengaji tak tak habis senang sayang isteri tu pun sama Allah Taala amalanlah juga tuan-tuan sekalian. Anta anak tissue tu kepada Allah Taala amalanlah. Ba tuan semua kena kaitkan dengan akhirat, kena kaitkan dengan Allah Subhanahu Taala. Eh Itu. Dalam satu senario yang lain pula datang juga. Orang datang orang kepada kita dalam kubur ni. So abah berpakaian hitam legam busuk contohnya dah lah sempit panas dah pula sempitkan lagi ha? dengan pakaian yang hitam legam busuk kita pun tanya siapa kamu? Akulah amalan kamu. Aku datang menemani kamu tinggal sehari kiamat dalam masyarakat. Inilah dua penyaruh yang pasti dalam masyarakat. Ini bukan imi jenasi ataupun bukan main-main ataupun zon. Ini sesuatu yang diseritakan dalam nak-nak yang, yang sahih dalam masyarakat. Inilah jenasi ah, ah, kita keadaan kita bila kita berada dalam alam barang-barang nanti. Jadi ambillah persatuan ruang dan ruang dalam bulan Ramadan ini untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Kerana sebab itulah, amalan kita itulah yang akan menyelamatkan kita dalam alam alam barang nanti, dalam alam akhir Okay. akhirat nyanti tuan tuan tuan Ha, ni Tuan-Tuan-Tuan ni berlaku di mana ni berlaku di kota baru kalau tak silap saya TV mall dua remaja mati Tuan-Tuan-Tuan tak tahu nak mati bila tuan tuan tuan, -tuan, -tuan. saya bila isteri kata abang jom pergi shopping abang saya niat peta bila niat peta, ni, tuan, -tuan, tuan. dia pernah kenal ya, itu bukan salah maksudnya bukan kata kesilapan saya orang langgar sepi Ha, hindu mabuk dia langgar tepi contohnya. bila duduk dalam kereta ni saya ada rasa apa nyawa boleh terbang bila bila tambah ni nak balik nak balik kampung lah pasir 20 pasir 16 pasir 20 AS tangkap kan? jadi naik pasir 16 pasir 16 pun tangkap orang lah, ni lah, lah, kan Eh, jadi <coughs> laju tu nyawa kita maksudnya bila keadaan yang macam tu nyawa kita duduk atas 4 tayar tengah-tengah tayar tu ada angin oh very fragile kata orang bila bila saya pak tuan nak eh? ambil saya bila nak kata nak bawa hdv shopping komplain ni eh? saya rasa bimbang. Aku ha, takut lah bimbang kalau kita tak bersejadah takut kalau kalau jadi apa ha? apa Allah ada jemput nyawa nyawa kita. Jadi bila sampai pasar raya masuk parking bawah pasar raya tu sampai kat pintu pasar raya, kan? Terbuka pintu pasar raya. Sejuk angin aircon keluar, kan? Saya masuk ikut pintu pasar raya. Saya kata alhamdulillah. Selamatlah buat sementara wa. waktu, kan? Selamatlah buat sementara waktu. Selamat apa? Tuhan kata, mati aksiden dalam pasar raya. Maka kaitan pun sehari jalan masuk pasar raya. Nuh, pasar raya. Selepas Dua orang lah meninggal. Tak payahlah, daripada surjan. Kalau sampai ajar, tak cepat, tak pu. Tak kurang. Kat mana, tak kisah, tak kisah, daripada surjan. Ini yang kita nak bagi. Nak bagi. Yang kita sepatutnya, centiasa bersedia daripada surjan, dijemput oleh Allah SWT ni kalau kita tak dapat pengampunan daripada daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis ketika mana Nabi naik ke atas mimbar ketika menginjak anak tangga pertama beliau berkata amin kemudian saat sampai di anak tangga kedua beliau berkata amin lalu pada anak tangga ketiga beliau berkata lagi amin mereka yakni para sahabat pun bertanya wahai Rasulullah kami mendengar usaha mengucapkan amin tiga kali beliau berkata pada waktu aku naik anak tangga pertama Jibril datang. Dia mengatakan maksudnya dia mendoakan celakalah seorang hamba yang mendapatkan Ramadan tetapi dia tergelincir dan tidak diampuni dosanya. Maka aku pun berkata amin. Maksudnya doa Jibril yang diamin diaminkan oleh Nabi ha? sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril berkata lagi, celakalah seorang hamba yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, tetapi tidak membuatnya masuk syurga. Maksudnya masih ada ibu bapa, jadi ibu bapa kita bukan buat kita masuk syurga. Ibu bapa buat kita masuk neraka. Maksudnya kita menjadi anak yang yang tidak baik nanti sekian. Maka nanti kata, Jibril kata silaka orang ini, maka diaminkan oleh jibril. Ha? Diaminkan oleh rasul rasulullah saw. Lalu jibril berkata. Silapkah seorang hamba yang disebut namamu di sisinya? Ah, ha? namun dia tidak bersalawat kepadamu. Aku pun berkata, amin. Maksudnya, ini persoalan rasanya bila disebut nama Nabi yang besar, Nabi Muhammad maka kita berkewajiban untuk apa? Untuk mengikutinya dengan salah, salawat. Kalau tidak, terjatuh kita dalam kategori orang yang yang silapkah? Ha? Ah, di di di, di, di di di doakan oleh jibril dan diaminkan oleh baginda allah alaih alaihi wasallam. Kedua, apa kedua tentang sekian besarnya offer ini setiap amalan anak Adam digandakan. Di bulan biasa tuan-tuan sekalian, setiap kebajikan 10 hingga 7 hati Bulan diakarkan. Tapi specialnya dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan sekalian, Allah kata apa? Sesungguhnya, kekuasaan sesungguhnya Dia bagi ku dan Aku yang membalasnya kerana dia meninggalkan syahwat dan makanan yang kerana kerana aku. Eh, ibadat Ramadhan ni, kita kena dia untuk Allah. Bila kita buat, Allah Taala kata, itu untuk aku, yang ikut suka aku, aku nak balas banyak-banyak mana. Dia tak ada cikrit ha, pada bulan-bulan biasa, iaitu 10 hingga 7, 7 hatis. Bulan Ramadhan ni, Allah Taala kata, ikut suka aku, nak nak balas. Maka Allah dengan sifat rahim dan rahmatnya, maka banyak kanjaran-kanjaran ha, pahala dia yang dia akan akan berikan. contoh apa? Tentang Ustaz boleh bagi tak? Buat solat sunat dapat pahala wajib. Main kerawa solatlah sini babak 20 ah. 20 kali. Lapanlah. Ah lapan tambah 3 11. Sunat orang Ustaz. Sunat semua ni. Right. Tapi dapat pahala wajib. So, ustaz kan malam setiap malam bulan Ramadan 11 rakaat solat wajib dapat pahala. Ustaz kalau kata solat sunat dapat pahala wajib, pahala wajib dapat apa ustaz. Solat wajib kan 70 kali ganda. Maksudnya 2 rakaat subuh ni kita gandakan sebanyak 70 kali ganda dalam bulan bulan biasa. Padu jamaah pun Oh jamaah Ganda lagi Ganda lagi suara Allah Kita solat berjamaah 70 kali Ganda Oh besar Pahala dalam bulan Ramadhan Sebab itu orang-orang yang Abik-abik ni Bila nak berlalunya Ramadhan Sedih ha? Sebab bulan dah Nak pergi ganjarah pun Balik kepada Biasa Ambil Sebab itu kalau ada apa-apa Yang boleh buat aman ibadat Kita buat Kadang-kadang ha? bila dah habis Kerja tak ada apa Kita tidur Tidur Tidur Tidur Aibah aibadah tidur ibadah, ibadah. contoh kalau kerja janganlah tidur time kerja kan dia suka macam tidur ibadah petang ni pakai tidur habis tapi balik tidur habis tidur apa ibadah tidur ni tentang macam kalau nanti kita tak ada kerja apa, apa dah Ataupunnya tak ada kewajipan ada kalau kita duduk saja mulut kita mula nak tembak nak tembak orang ni pada waktu itu ituaklah Allah sekalian. Ah ha, dia jadi Aibah. Aibah, ibadah, ibadahlah. Ataupun kita berzikir kalau kita tak tidur kita berzikir. Takpulah. Ah ha, tapi kadang-kadang bila -kadang kita, kita tak tidur tak ada kerja mulut kita mula, ha, dia ana mula, tak dia tak diam. Ha, kan? Ha, pada waktu itu tidur juga Aibah. Aibah, ibadah, Aibah, ibadah kepada Allah sekalian. Ha, mana nak cari? Ah ha, dalam bulan-bulan yang yang lain. Yang ketiganya lelakul qadar lebih baik dari seribu bulan. Kaitkan min al kisah. Lama orang nampak ni. Anu eh, berak eh, Allah kepada umat Muhammad. Nabi mengadu kepada Allah ya Allah umat dulu ibadatnya banyak. Sebab apa banyak? Umurnya panjang. Nabi Nuh umur dia kurang lima puluh, eh, kurang lima puluh seibu, kurang lima puluh seibu. Ah, bawa kau seibu kurang lima puluh berbalik lagi bilang kosar ni. Eh. 1,000 kan? kurang 50, umur Nabi Nuh Maksudnya umur Nabi Dia average pada umur, umat dia lah Nabi kita 63 tahun Average umat dia pun lebih kurang tu Umur Nabi Nuh ha? 1,000 kurang 50 maksudnya 950 tahun umur Nabi-Nabi yang umat-umat uh, yang yang lalu panjang jadi uh, orang itu dulu mereka dapat buat ibadat banyak pahala banyak uh, umat umatku macam mana maka Allah Ta'ala bagi satu malam uh, yang mana sama dengan seribu bulan seribu bulan bahagi 12 bulan jadi jatuh 83 tahun mereka kurang 83 0.333 orang-orang siapa yang tak dihubungi yang 83 tahun dah. Ada ataupun yang dia rasa dia sampai 83 tahun. Ambil nama bila dia siap enggak ada lagi bila sampai 83 tahun dengan kerajaan. Ah, kan. bagi. Ha. Ada lagi habis dah. sampai 83 tahun. Kan? Eh. Maksudnya. Kan. Eh. Jadi maksudnya Tuhan bagi satu malam tu orang siap tahun nak cari mana jadi malam ni ah kan, eh? malam ni pula ada besarkan ramadhan pagi ni saya bagi tips. siapa tak dapat pasang-pasang eh? layak al-qadar ni memang peru'ah kan? saya bagi paling paling peruah, kan. yang pertama iaitu 10 malam ke akhir tak lama 10 malam ke akhir isteri-isteri 10 malam ke akhir tu kalau tak boleh datang dengan Suami boleh datang lebih bagus, boleh datang dia lagi bagus. Kalau tak boleh datang, suruhlah suami datang... Ha? Turau dan masjid. Jangan, jangan duk buat malam keakhir tu, sepuluh ke akhir, baru duk buat lembek-lembek tengkuk. Lembek-tenkuk tu romansik lah, orang-orang-orang-orang-orang, bahasa wangtara, kan? Ah, ha, kan? Sepuluh malam terakhir Ramadan, baru duk buat romantik. Ha, huang, orang-orang-orang, suruh suami pergi, pergi masjid. Saya pastikan dia dah... Ambil nombor tu imam Ataupun tu bilan Cik Dia pergi masjid kau Dia pergi Dia pergi mana Cik tu tu Takut dia pergi kelebi Haa Ni cari dia pada lain dah lebi Kau dah lebi malam Tak akhir Ustaz Boleh bagi diskon tak Ustaz Diskon 10 malam saat. Kurang Kau dah lebi 5 malam 50% Diskon Malam-malam Ganjil ha, Tinggal berapa Tinggal lima malam Terasa Lima malam akhir. Cer, dia ko dia cer. Cer <laughs> kan, dah lah sampai kena pa ela pa muzik tahun. Ganjaran dia nak kurang ni bagi 50% nak kurang ni. Siapa ni ni orang semua panggil macam ah paling busuk. Ah busuk busuk. Ha busu. busu, busu. lah <laughs> dia kan. Lain -lain, kan? Lain itu, orang panggil tu orang tu tengok kan ni. Worst come to worst. Ah ha, tu orang dia tengok. Kalau jadi tu cakap paling <coughs> kurang Rasulullah SAW betul -betul, Barang siapa yang salat isyak berjamaah Maka seolah-olah Dia telah salat separuh malam Barang siapa salat subuh berjamaah Maka seolah-olah Dia telah melaksanakan Salat malam satu malam penuh Maksudnya kalau kita jaga Salat isyak berjamaah 10 malam yang terakhir ini Dengan salat subuh berjamaah Confirm garanti satu malam penuh dalam tak dalam tangan bantuan-bantuan jadi ustaz pertama ustaz takkan dengan Qadar, saya jumpa hadis lain bantuan-bantuan iaitu hadis riwayat Al-Qurtubi ha? barang siapa yang syalak maghrib dan isyak berjamaah pada malam Al-Qadar maka sesungguhnya dia telah mengambil bahagiannya dari pada malam Al-Qadar -al Maksudnya kita akan dapat Seolah olah kita mendirikan Satu malam, satu malam teman -teman. Jadi untuk 10 malam yang keakhir ni Kalau kita sepot macam mana pun Jangan tinggal sama sekali Solat jamaah utamanya kalau subuh dan insyaallah tentu saja. Ha, kalau dia tak kata pula kena masjid. maksudnya kalau kita sibuk on the way balik kampung misalnya, kalau ada yang balik kampung maka kalau boleh cari ruang dan kesempatan kalau jamaah bersama anak-anak dan dan isteri. Ha, mungkin kalau kita boleh jamah pun jamah lah tentu Tapi pastikan kalau jamaah jamaah, insyaallah berlaku lewat pada maka ha, confirm dalam dalam kajian tentu saja. Ini semua boleh ha, boleh dapat. Kalau tak mau juga memang tak mau. Tadi nak kata apa? Tadak ada yang suka, Ustaz. Ha, nak kenal tu. Ha. Okay. Lain-lain. Diriwayatkan dari Sahlan Sa'id Rasulullah SA'ad katanya Rasulullah SA'ad bersabda sesungguhnya di dalam syurga itu terdapat pintu yang dinamakan Ar-Rawiyan. Orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut Pada hari kianat telah Tidak boleh masuk seorang pun kecuali mereka Kelak akan ada pengumuman di Dimanakah orang yang berpuasa Mereka lalu berduyun-duyun Masuk melalui pintu tersebut Setelah orang yang terakhir dari mereka Telah masuk, pintu tadi Ditutup kembali, tiada lagi Orang lain yang akan memasukinya Ini kesemuaan pintu Arrayan khusus untuk orang yang Menjaga puasanya ha? Masuk ke syurga Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu kata nak qulullah alaihi wasallam bersabda setiap hamba yang berpuasa di jalan Allah Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun hadapan bila sebut 70 tahun daripada perjalanan teh daripada pintu api neraka ni saya ingat juga dalam neraka kan biasanya ada kaitan juga dengan 70 70 tahun iaitu ketika mana nabi duduk dengan sahabatnya dia tiba-tiba macam terdengar bunyi satu benda. Sahabat sekali terdengar bunyi benda jatuh. Tok, benda jatuh. Rasulullah tanya, "Kamu dengar dak sahabat bunyi benda jatuh?" Eh, dengar Kamu tahu bunyi apa itu eh, Maka sahabat menjawab Allah dan Rasul lebih Lebih mengetahui Maka jawab Rasulullah Itulah bunyi batu Yang mengambil perjalanan 70 tahun Sebelum sampai ke dasar Dasar Napa lah Kata bayangkan batu Perjalanannya Dengan lajunya Jatuh ha? 70 tahun Perjalanan baru sampai ke dasar Dasar Napa lah Nak lagi ta, tahu Jalannya arti Napa ha? Napa nah, nah, tersebut Tuan-tuan selain Ah ha, jadi pada akhirnya nah nanti bila di akhirat ha, orang-orang yang tidak menjaga puasanya yang tak ikut peraturan Tuhan ha, ni eh ke dalam neraka. Ha, luah setiap, setiap hari zikir nak apa? Dia punya zikir harian dia iaitu dalam Quran hal min majid ada tambah dah. Setiap hari dia akan buat tambah kepada Allah bagi anu luah puasa. Ha, dipantap merapa tanah, di bawah lapa tumbuh, ha, iaitu pokok yang, yang menjadi makanan kepada ha, ahli nasa, iaitu pokok zak, zakum jadi ahli nasa ni bila dibakar, selian, kulit dia akan hangus, hancur, Tuhan elokkan balik, ha, hangus, hancur, elok balik, tak mati, selian, sebab tak ada mati sekali mati, tak mati dah maka kulit kita akan hancur, hangus elok balik, maka merau rau lapar, Tuhan-Tuhan, kita kena turun bawah, turun bawah bawa selian, nak ambil buah zakum puasa kampung ni buah yang apaan petuhi bila dia masuk dia akan tercekit dia terkuk. cari keluar tak boleh cari masuk dalam tak boleh nak bertahan kita mesti minuman pula minuman daripada air yang mendidih nanah, hal mencahkan ah pahak-pahaklah manusia tu jangan itu dalam peraturan dan tuan jadi kepulanglah kepada kita kita nak jalan mana? Inna ha? hadainahus sabil, innama wa innama kafirun. Allah Taala kata aku dah beritahu lah dalam Quran tu ulang banyak kali lah Ni jalan ke neraka, ni jalan ke syurga. Is-sabiilul yusus. Kamu nak jalan mana? Kalau kita nak syurga, kita mulai sejak ha? setiap masa kita kena berwatak dengan watak ahli ahli syurga. Kalau kita tak nak tak nak syurga tak apa, kamu ikutlah watak apa yang kamu nak ikut. Ha kadang-kadang kita nak cakap nak mumpak orang, lifa, kita tanya. Ini watak ahli apa ni? Ini, ini watak ahli nak Kalau kita berwatak yang macam ni, Maka tempat kita, jalan kita adalah kena watak. Ha, Setelah itu kita kena tanya. Jiri. Jadi kita akan kena. Baik. Kesan kuasa atas fizikal. <t politik> ha, saya katakan dia wujud dalam semua agama. As one of the basic maintenance. Medical effect. Time to minimize the function of digestive system. Fokus more on the process of recovery, natural recovery system, removal of unnecessary toxic, vomiting, urinating, sweating, interference will force the process dan stop. Contohnya, bila dalam bulan Ramazan ini, terutamanya minggu pertama kita rasa tak terserah, sebab apa proses Ramazan ini? dia macam overhaul dia akan membaiki perut perut kita usus-usus kita. Oleh itu kalau tuan-tuan rasa tidak selesa ah ha? kalau tak melarak, biarkan sebab itu maksudnya ha, perut kita digestive system kita dalam proses apa? natural recovery system. Tapi kalau kita rasa tak sesuai, sempat sangat ni. Dan niat tak nak kosong. Rasa tak sesuai, pergi klinik. Ambil MC. MC untuk apa? Supaya boleh buka, buka kosong. Ya Allah. Ha, sepatutnya perut kita tu nak baiki. Ha, ada waya-waya nak putih, waya kucah dan sebagainya. Dia baiki dalam bulan bulan Ramadhan. Sebab itu, dan saya bilang, dalam bulan Ramadhan ni, sepatutnya kita punya sistem ha, sistem penghadangan kita ni berfungsi dalam kadar yang minimum. Itu yang sepatutnya dalam kadar yang, yang minimum. Tapi dia terjadi se sebaliknya Bila kita berbuka Kita gabungkan sarapan, Makan tengah hari dan malam Lalu terkejut Orang-orang panggil tersilis, perut apa? Perut terkejut biar awak Maksudnya terkejut sungguh Jadi Kita gauh-tiga-tiga sekali Sepatutnya makan sedikit sikit tu yang tubuh kita datang sini tak turun-turun -tah ha? juga sepatutnya bila orang makan ni mesti turun sikit berat kita sebab bila kita makan kurang ambil makan jangan duk fokus kepada benda yang tak boleh makan tahu ha? orang pakar motivasi kata bila kita tak nak apa-apa jangan sila duk fokus kepada benda yang kita tak nak lagi kita fokus kepada benda yang kita tak nak lagi benda tu banyak datang Ha. Ha. jadi kita pakai aku kena makan bulan pocah ni makan benda-benda yang nutritious benda-benda yang kurang lemak ha, kurang kolesterol dan sebagainya tumpu kat situ tonton -tonton. jangan duk tengok benda apa tak boleh makan kalau kita kata tak aku tak boleh makan es krim duk tumpu kat es krim lagi banyak es krim datang ponju es krim tak pernah perasan lepas ni perasan tak dia? dia datang nisian. jadi tumpu pada tu jadi bila siang hari badan kita perlukan karbohadrat bila dia perlukan tak takde lampu karbohadrat maka dia akan gunakan lemak lemak yang ada dalam tubuh kita untuk diubah kepada tenaga. sepatutnya berat kita semakin semakin kuat Contoh, kita ambil makanan yang sama ataupun sekian, ah, ha? makanan yang berlemak kita makan macam bulan-bulan di -bulan awal juga ataupun sekian, akalnya dia tidak mencapai apa? Ramadan Ramadan. Berat ataupun sekian. Bagak banyak kalau kita kalau orang perempuan ni tak lah kat sini alhamdulillah kot. Kalau tempat-tempat lain ataupun sekian, Allah oh, kita ni ada masalah apa? Dan obes. Ha? berat yang melampau ni bulan ramadhan ambil peluang untuk kuangkan berat badan kalau orang pun kat payah ti dah London Weight Management ha? kan tapi tu saja 2000 lebih saya kata kat isteri saya kalau hang boleh buat turun sampai CPS yang yang reasonable lah yang jangan yang, yang yang macam katazaji ah lah. saya kata duit yang kat London Weight Management tu abang bagi keluar ha? dia pun suruh macam jangan tu terus kan? ni okay, sampai saya ni janganlah sampai dia update kis dia. Contoh dia tapi maksudnya alhamdulillah bagi galakkan ya yang macam <Sm> tu kuat turun turun sampai 4 kilo 5 5 kilo dan kalau kita jaga elok-elok dalam penapuan tu ni. Check. Ha 23 no ha. but fit and risk free contoh macam ha. kan berat badan. Many of us are giving our gift with our own shit. Ramai di kalangan kita tuan tuan selian, Yang menggali kubur sendiri Dengan gigi kita sendiri Maksudnya kita makan kat jago Kita makan benda-benda yang Ham kepada tubuh banyak kita Seolah-olah kita menggali jam, Kita gali kubur kita Kita sendiri, sebab bila kita nak makan tuan -tuan selian, Kita bayangkan lima Kita tak akan datang, coba bayangkan kalau, tuan -tuan, kalau kita makan, oh kalau kita jenis yang Cukar berger, sekarang berger yang berusaha Pelik-pelik 5 ringgit kecil, berusaha habis hendak -hendak. sini macam tu burger ni tahu hendak -hendak. makan kalau kita jenis yang burger oriented makan saya so bayangkan lima sekalian nak. datang jadi apa kita kita boleh mai masjid macam ni lagi alhamdulillah kat sini maksudnya walaupun umur yang meningkat tapi masih sihat. bayar-bayar tayar ni macam-macam dah -macam, penyakit dan kesian makanan tu mungkin zaman jawang selamat kepada makanan yang kita kita alami sekarang dah sekarang. Apa maksud pak juara tu maksud ajin bagaimana mai dah. Sikorang banyak-banyak umur saya 40 45 yang, yang macam dulu-dulu. Jadi kita kena kita kena jaga baik. Ha, ah, wahkalah ini gambaran sejarah tersebut. Month of self-improvement bulan Ramadhan bulan untuk meningkatkan diri sebenarnya. Supaya so, apa saya kata macam ni? Iaitu the significance of Ramadhan ini adalah Ramadhan putih hat Abu Abdullah pintu-pintu syurga dibuka dan Abu ha, Abdullah ditutup pintu-pintu nafsu -pintu. waswif dan asyiatin dirantai parah. Syaitan. Ini bulan Ramadhan lah seseorang. Ha. Apa? Kila datang Ramadhan, dibuka pintu syurga, ditutup pintu masa, yang dirangkan, syaitan. Tak rasa lah sangat datang seseorang. Kita ni macam pintu syurga yang terbuka. Tapi yang rasa orang buat bawa... Jangan rasa orang yang duduk 6 kaki bawah bawah tanah Sebab apa Tuan-Tuan-Tuan-Tuan Bila bulan Ramadhan ni start Skop sejak Kalau ada hukuman-hukuman dalam azam alam baratang Dihentikan sejak Sebab apa dibuka pintu syurga Dan ditutup pintu raka Jadi terasa lah orang dalam ahli kubur ni Tuan-Tuan-Tuan-Tuan-Tuan Nyakmat-nyakmat ha? nyakmat nyakmat yang akan dinyakmati oleh ahli, ahli syurga sebab, Terasa cuma bila nak berlalu bulan Ramadhan sedih Ahli kubur ni sebab Kadang-kadang kalau kadang, kita kadang, tengokkan dalam doa Apa khatam Quran Dalam doa khatam Quran Waj'an mauta rahatan lana Jadikanlah maut itu Tentang-tentang rehat bagi kami tak, Saya kadang-kadang ni doa apa ni Memanglah mati itu rehat Mana ada pejabat Kenapa nak minta doa kepada Tuhan Supaya mati itu Jadi rehat kepada kita Oh Tuan-Tuan silap kemudian nama ni rehat untuk orang yang beriman dah. Kalau untuk orang yang banyak dosa daripada kira orang tak beriman, dah tak ada rehat dah. Mulah masuk orang langkah balik berapa langkah, malaikat dua malaikat tu muncul nak ke datang, tak rehat dah pada-pada hari kiamat. Tak ada tak rehat, kena seksa, kena himpit Allah Tuhan. Bila rehat? Sebulan Ramadan, bulan Ramadan. Itu lah rehatnya mengkih sekejap apa, jawab hukuman dan sebagainya selama ramazan kita tak terasa pernah. yang kita rasa apa jika dibuka pintu syurga ni maksudnya jalan ke syurga itu dimudahkan oleh Allah sebarang rata Allah tengok yang berbeza dengan bulan-bulan biasa kita ada semangat untuk datang ke masjid ini jalan ke syurga dimudahkan dan jalan ke neraka di, disukarkan kita nak cakap apa ni air mumpak kosong ha, tak jadi selama-selama di tutup pintu kenal tak? Maksudnya disukarkan jalan-jalan tu kenal tak? Dan yang lebih penting lagi tentang sila syaitan jiran, jiran saya. Maksudnya tentang sila kami. Kalau penting sila jiran kalau kita yang rajin, Alhamdulillah dalam bulan puasa rajin, dalam bulan puasa semangat. Ah, ha, maksudnya itulah diri kita yang sebenarnya kita kena bersyukur. Ah, ha? tapi kalau dalam diri kita masih ada manar, atau suka kepada apa benar menaik bandar dan majlis ilmu pada waktu itu itulah hakikat diri kita yang yang sebenarnya. Jangan kita kata syaitan. Kenapa kamu buat dekat aku macam macam ni? Syaitan jawab apa? I'm on this, okey? Aku aku telah fitri dengan Itulah hakikat diri kita, kita yang sebenarnya ambil kesempatan pada seketika syaitan tak ada ni. Sebab bila syaitan balik nanti, Ini syaitan nak balik Dia dah dia dah bagi jinnah. Kau banyak hiburan tu. I'm coming back very soon Wait for me, mestilah. Ha, Sebab itu bila bila berlaku raya ada a lot a lot of celebration. Saya biasa maksudnya nak sambut kan? Syaitan. Lepas syaitan berbalik. Dia jadi paksa ambil cuti tanpa relos, kan? Bukan GSS dengan ni. Cuti tanpa, tanpa relas. Bila dia balik, berbalik. Ha? Kamu tak makan sebulan. Kamu makan sebulan. Open house. Oh, Lalu ada cadangan supaya dipanjangkan open house. Bilang kau Syawal siawal. Ada ha. kata apa? Apa makan sudah lepas ni lebih sebulan apa? Apa makan? Open, ha. Dulu turun 3 kilo. Open, Naik 5 5 kilo. Nya, ha. jadi je, terus. Ah, ramah, ramah Jadi angkut dah dua orang Malaysia, mentawai saitan. tidak, tidak ada orang Malaysia. Dah yang saya kekut saya tak nak, nak, nak, lanjutkan ke Malaysia ceritakan ini tentangnya. kata Kadang-kadang sibuk ni kita ni kita tak kita jadi keliru tentang identiti kita sebab tu kadang-kadang kita ni fikir tak tahu nak membahagiakan siapa ni ha? nanti saya akan terangkan iaitu kita ni persepsi yang bila Allah Taala jadikan kita ni kita ada dua komponen, ha, dua komponen iaitu roh dan jasad. Dan suka kan saya ni. Ha, jasad dan roh. Jasad campur roh jadi insan. Jasad tanpa roh bukan insan. Kita panggil mayat. Roh tanpa jasad bukan insan, kita panggil ruh lah. Ha, jasad campur roh jadi insan. Kalau saya buang campur ini, saya gantikan dengan tolak, maka itulah yang dinamakan kematian, iaitu bercisahnya roh dan jasad. Nah, itu dia kita tersebut. Sekarang saya nak kisah sekejap ni. Nak kisah sekejap. Nak kisah rup dan jasad. Okey jasad apa? Ciri-ciri jasad yang pertama daripada tanah. Siapa-siapa tak kiri jasad daripada memak? Ada? Saya nak buat pi pajak gaya-gaya. Semua jasad daripada tanah. Macam mana? Dia punya raw material dia lebih kurang jasad kita ni. Macam jasad haiwan juga. Ketika saya tengok anjing kena langgar. Ha, terpelang tinggi jalan, bandaran tak angkat Iaitu dia kembung dengan selian, dia kembung dia kembung, dia kembung, pecoh busuk dengan selian, bulat bulat dengan selian, jasak kita segi macam tu lah Ustaz, mana ada, tak nampak pun nak nampak apa, enam kaki bawah bawah kanan, lah. tu so, biar kat atas macam jik macam tu, jasak jasak jasa kita ha, itu dah hakikat, hakikat jasak kemudian jasak ni apa hansur musnah, masuk dalam kubur Tahun 2 buka balik Buka balik Tinggal apa? Ya, tinggal Yang besar tinggai lah Iaitu ha? Tulang Rambut Gigi Hal lain habis Tulang tu sebab Ulat tak tahu nak buat sup Ha Kalau dia, kalau dia tahu buat habis Tulang Sup tulang Haa Jadi 3 orang ni ha? Dia jadi apa Jasa kita ni Jadi apa Jadi Imam Azali kata Tahni Tahni Ulat Tersesat the shit of megat. Tapi bila saya ceramah kat UA, ha, ada budak US, ada datang dia kata, "Ustaz, kalau sebut megat ni Kalau kat US punya false." Oh, very big disgusting. Jadi orang terpanah-panah, apa ni megat sebut dalam masjid. Saya kata, "Bukan saya bukan sebut megat, saya sebut the shit of megat." Megat true original. "Hei, oi, ulah, bukan megat yo." Ya, ni. Okeylah, ya, jadi pergi glad. Tanya Ustaz ni macam lah ada pilihan Kan kalau ada pilihan boleh lah Tanya Ustaz kan Kita ni jadi taik ulat Tapi okey lah Tuhan kata No It does not stop yet You will continue resurrected And you will be thrown into the hell Pada waktu itu kita kata kepada Allah Taik ulat pun taik ulat lah Mana ada Tak jadi taik ulat dan bila orang kakir kata jadi tanah tanah mah jadi haiwan lebih baik adalah kan itu hakikatnya jasat kita dan seterusnya jasat adalah kendera kenderaan sebab itu bila roh keluar jasat kaku sebab jasat pada ingat jasat hanya kenderaan sahaja ya eh? okey yang kita tahu roh pula ha, roh dijadikan daripada apa jasat daripada tanah roh kita jadikan daripada apa roh ni pada kalau kita kata malaikat dia dijadikan daripada cahaya di lebada ti Rum dijadikan daripada apa Tuhan simpan sebagai rahsia cuma seorang bagi dalam Al-Quran surah Al-Hijr iaitu Faiza sewitu dan tiupkanlah ke dalamnya dari ruhku apabila aku selesai membentuk jasad Nabi Adam aku hembuskan ke dalamnya daripada ruhku kepada ha? siapa hembuskan ke dalam tubuh Nabi Adam daripada ruh terbangun Adam sujud aku ha? ha? sujud tuan -tuan. Tuan -tuan, kira -kira dengan dengannya kalau tuan-tuan pergi dengar khutbah Kristian pastor ataupun padre dia kata kau dia kata don't look down yourself you are godly in nature Jesus is your brother Jangan pandang rendah diri kamu. Kamu ini bersifat ketuhanan Nabi Isa itu, abang kamu. Sebab Kristian dia faham roh dia, roh kita dengan roh Tuhan sah? sama. Sebabnya dia kata God pesan, maksudnya ha? anak. Tapi kita dah usak yang tu. Usak yang, yang tu syirik pada Tuhan. Semua ulama-ulama ahli mufasir mentafsirkan Ah min ruhi, Allah Taala min ruhi lidakrin sebagai satu penghormatan kepada ruh anak anak Adam. Jadi Allah Taala kaitkan ruh itu dengan dengan dirinya sebab dia suka sebab dia apa dia apa memuliakan ruh anak anak Adam. Kesimpulan yang saya nak cakap di sini iaitu jasa daripada alam yang rendah ruh daripada alam yang tinggi itu yang saya sampaikan. Yang kedua, bila mati ruh ke mana? Ruh, bebenar alam ruh masuk dalam alam rahim sejak mak kita 9 bulan. Sekarang ke alam dunia tak tahu sampai bila, kemudian ke alam barzakh, susnya ke alam akhir, akhirat akhiran. Dan ruh merupakan dragut kepada kepada jasad. Sebab itu bila ruh keluar, Tuan-Tuan, jasadkah? Kaku. Tak, bukan tangan saya yang bergerak ni, Tuan-Tuan. Ruh yang menggerakkan tangan saya. Bukan mulut yang bercakap. Ruh yang menggunakan mulut untuk bercakap. Dan bukan mata saya yang melihat. Ruh yang menggunakan mata untuk untuk melihat. Sebab jasad hanya kenderaan, Tuan-Tuan. Sebab itu, Tuan-Tuan, apa yang Tuan-Tuan Sekarang duduk ni, saya panggil apa? Dia panggil drive-thru, Tuan-Tuan. Dia transkru no ni, contoh so aspek kenderaan tuan-tuan sekalian ni. Pasing buka sini depan, buka sini sisi, tuan-tuan sekalian. Kalau kat sini kenderaan tak ada, tuan masuk, dia panggil van kena kena ada. Mana boleh so, roh masuk tinggal kenderaan kat luar. Tuan sekalian, so, dia panggil van kena ada benda sekalian. ini tentang hati kat kita. Jadi nak persoalan yang kita keliru ni, dia persoalan masa siapa aku? Who am I? Bila sebut aku ni siapa? Jasad atau roh? Ha, ini yang penting. Ha, sebab tu kadang-kadang kita bila kita salah jawapan, kita salah membahagia, membahagiakan. Cita ni siapa tanpa silam? saya kata apa? Ini tangan lah saya kata. Tangan aku. Kepala aku. Maksudnya apa? Somebody claim that this organ belong to him. Hey, this is minor. Hey, this is minor. Maksudnya kita adalah roh. Bukan jasad. Jasad hanya kenderaan bagi bagi kita. Jadi apa tujuan ruh dijadikan? Tujuan ruh dijadikan adalah untuk mendekatkan, menghamba, menyembah, mengetahui, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Apa fungsi jasad? pula? Tujuan jasad dijadikan. Tujuan jasad dijadikan senang tak? Simpel. Sebuah Berkhidmat untuk ruh jasad ruh kata ada tazkirah kuliah subuh jom ke masjid maka jasad pun selaku kenderaan kepada roh bawa roh pergi masjid itu fungsi roh selain itu bila kita datang dekat bila kita dekat dengan Allah Subhanahu taala cukup bagi kita sebab itu sebenarnya tujuan kita dijadikan nak bagi nampak ni yang terakhir dan khas dia untuk ni iaitu Imam Ghazali bagi ibarat dalam sekian jasad ini ibarat unta roh ibarat tuan punya Unta Jadi eh, saya kata kat tuan-tuan senang Tuan-tuan Jaga unta tuan-tuan Ustaz -tuan. saya tak berlah unta Pancang nak beli dekat korban nanti Tuan-tuan faham kan? Eh. Jaga unta Tuan-tuan Kalau unta tuan-tuan sakit Tuan-tuan tak nak masjid Kalau unta tuan-tuan sakit Tuan-tuan tak boleh semayang Jasad lah Jaga Jaga Hak-hak Unta apa dia? Hak-hak untuk Ustaz. Hak unta. Makan, minum, tidur. Tentang-tentang, tenat rehat. Itu semua hak-hak untuk Jaga dia, Pak. Jadi kita bukan jaga hak-hak untuk Kita, Pak. Tidur dan matiku. Kerana unta pun. Kita jaga, Ustaz, Ustaz. Oh, kita jalan orang bersama-sama, Ustaz, tapi tak guna untuk ibadah. Besta bersama tak guna untuk ibadah. Guna untuk apa? Untuk kesesatkan um un, untuk dan Islam kita terlopok kita yang sesatnya untuk membahagiakan kita Kita tersilap kita membahagiakan um un, untuk kebahagiaan kita bawa untuk ada kita suka bawa mai sesa bawa memang masjid. maksudnya eh uh, untuk sesa aku pembahagia bawa macam tu jangan kita silap uh, saya sekali contoh saya kadang-kadang bila ada tasbihah dalam dia ada kecenderungan nak bangun nak bangun nak. Bila ada nak bangun. Saya tanya, unta hang nak pi mana? Ha, nak bangun. Bila tafsir unta nak lari. Kan? Unta salah pi mana? Unta kata nak pi bilik air. Apa tak apa. Pi bilik airlah. jangan biar unta tak pi bilik air, lepastu tinggal macam tu Biar dia pi bilik air. Kan? Tapi kebanyakan unta bukan pi bilik. Unta kata apa? Aku tak tahu nak pi mana. Yang aku tahu aku dah lapar. Nak balik. Bosial. Ha, pada waktu tu saya kata apa? Unta duduk. Unta eh, duduk. Sebab dia kenderaan kita, cinta yang kawal unta. Niang biar unta kawal? Kawal kita. Kepasnya terawih. Nak naik unta. Oh, unta nak bangun ke dah, dah? Nak bangun ke nak balik. Unta hang nak tinggal. Ya. Lah. Unta kata aku nak blok, kan? Unta masuk stop unta pun dia pergi pergi masuk masuk ihfa kita yang sangat unta tambah dia tentang bawa unta ke kawasan okay, malam ke Ramadan unta tidur macam macam dan ha, nasi ni aku pun fikir kan ha, mesti bab unta tidur ha kalau kita ikut unta mampet makan datang dia kali unta tak lapar unta tidur cakap kat unta makanlah unta cukup-cukup sampai aku nak bawa hang masjid kalau makan banyak hang tidur jangan aku aku Tak tepi masjid Jangan terputus. We are the one who control our camera. Don't let our camera control us. Don't let sebab satu hari nanti Kita akan balik Tuhan kata Hei balik tinggal unta Mana ada orang duduk dengan unta Selama lama mana Sampai masa kena balik tinggal, tinggal unta Unta sihat, Unta bangkit Kita balik Tuhan kanya Hamba apa dengan unta Ya Allah Aku tersilat Sepatutnya unta berkhidmat kepada aku Aku jadi hamba kepada unta Tuhan kata Ini tempat hamba unta Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kita tersilap dalam sedar membahagiakan yang tak lebih-lebih sesuatu yang secara sewajarnya pentasnya. Kita yang sepatutnya dibahagiakan iaitu ruh. bawa diri kita punca kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup dah itu untuk pagi ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang baik itu dari kelemahan diri sendiri. Jazakumullahu bil tawfiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. THE END